Kapitola 26. Jošua se probudil. Rozměrná vlněná přikrývka, již dával na spaní přednost, byla sice trošku zatuchlá a dost těžká, ale dávala mu neobyčejný pocit klidu. Oknem Kajuty viděl, jak se venku objevují a mizí země. Byl tam nekonečný eurazijský prales, který místy hořel a občas byl pokrytý sněhem. Další ráno na Marku Tvejnovi. Pomalu se přemluvil k tomu, aby se zvedl z postele. Pak se osprchoval, osušil se a natáhl si na ruku opečí náramek. Byla to jediná věc patřící jeho matce, kterou kdy vlastnil. Náramek byl z, levně, z levné umělé hmoty, navíc mu byl dost těsný, ale pro něj byl dražší, než mohlo být zlato. Mark Twain sebou mírně trhnul. Bylo to ono slaboučké trhnutí, které, jak už zjistil, signalizovalo, že se v kročování zastavilo. Věděl, že teoreticky neexistuje žádný důvod, proč by mělo docházet k ničemu takovému, ale každá loď má své drobné zvláštnosti. Znovu vyhlédl z okna. Proti všemu očekávání se teď loď vznášela nad oceánem, který se rozkládal na všechny strany, kam až dohlédl. Celé dny prolétaly nad nekonečnými rozlohami Eurázie. Joša pocházel z medicnu a vyrostl nedaleko jezer. Bože, pomyslel si, teď bych si tak zaplaval. Vyslékl se do krátkých spotků. Aniž se zeptal Lopsanga, rozeběhl se pak k výtahu gondoly a spustil jej dolů, až se otevřený koš vznášel jen kousek nad hladinou moře, klidného jako jezero. V otvoru poklopu nad ním se objevila Lopsangová pohyblivá jednotka. Tady jste! Jestli máte v úmyslu skočit do toho slaného moře, doporučuji vám, abyste si to ještě rozmyslel. Jako obvykle jsem vypustil své balóny a měřící rakety, a jsem si celkem jistý, že pokud na téhle zemi existuje nějaká suchá země, je opravdu malá. Mořská hladina stojí neobyčejně vysoko, pravděpodobně se vznášíme nad zatopenými světadíly. To znamená vodní svět? Nevím, jestli tady pluje něco takového, něco alespoň tak složitého, jako jsou ryby. Zdá se, že ve vodě není nic víc než plovoucí řasy, některé výjimečně sitě zelené. Je to úžasný svět a jeho průzkum bude jistě skvělý podnik. Přestože vám nemohu zakázat, abyste se vykoupal, naléhavě vám radím, abyste to nedělal dřív, než zkontrolují všechno, co se týče bezpečnosti. Klidné moře svůdně skřelo. Ale no tak, to mi nemůže ublížit, vážně. Z hora, k se k němu donesli, z hora s lodi se k němu donesly zvuky mechanické aktivity. Lobsang řekl. Že ne? Kdo může vědět, jakým směrem sebral vývoj na podobném světě? Jošuo, nedělejte to, dokud to neprověřím, protože se klidně může stát, že se něco vynoří z lubin a vy opustíte tento a všechny ostatní světy se zvukem, který bychom mohli popsat jako chňap. Se všemi následky, jaké takový zvuk dává tušit. Pak Jošuo zaslechl tichý skřípot pod dalšího otvíraného poklopu, následovaný šplochnutím něčeho, co padlo do vody. Lopsang pokračoval. Taková výjimečná osobnost, jako jste vy, nemá právo dělat ze sebe pokusné morče, jsou k tomu mnohem kvalifikovanější stvoření. V tomto případě moje podvodní pohyblivá jednotka. Podívejte! Z moře vyskočilo něco, co vypadalo jako mechanický delphin. na vrcholku své dráhy se to zastavilo ve vzduchu a pak znovu zmizelo pod hladinou. Joshua zvedl hlavu nahoru klopsangovi. Nepřestával uvažovat, jestli výraz na té umělé tváři byl vytvořen mechanicky, nebo jestli nikde za ním neexistují nějaké reflexy, které odráží skutečné vnitřní pocity. Každopádně, teď Lopsang pozoroval své nové vtělení s výrazem vrcholného štěstí. Měl rád své hračky. Jeho úsměv však rychle zmizel. Lopsang řekl. Objevil sem různé ryby, ulovil nějaké vzorky, zaznamenal plankton, hloubka nejistá, něco se blíží. Možná by nebyl špatný nápad vrátit se zpět na palubu. Pevně se držte! Jí tak se náhle z, rychle zvednul a se zazvoněním zarážek se zastavil v nejvyšší polze. Jošua se podíval dolů a viděl, jak se úžasná vodní jednotka vymrš, naposledy vymrštila do vzduchu a pak ji s děsivou neodvratností pohltila obrovská zubatá tlama. Otřesený Jošua se obrátil k Lopsangovi. Lopsangovi. E, řekl byste o tomhle, že to bylo chňap? No, když to tak vezmu kolo a kolem, bylo to spíš chňap. Považujte mě za přesvědčeného, Jim líto té vaší ponorné hračky. Byla drahá? Až překvapivě drahá a navíc na ní bylo mnoho patentovaných vylepšení, ale žel, panceřování nic moc. No, nevadí, máme náhradní. Udělám prozněnu snídaní. Když bylo jídlo hotovo, čekal Lopsank Jošu na vyhlídkové palubě. Prozatím jsem označil našeho hladového návštěvníka jako žraloka. Obrovští žraloci samozřejmě na zemi existovali a mně se, jich podařilo, mně se podařilo udělat velmi dobrý snímek toho tvora. Tak ať to rozhodnou i chtiologové. Takže se můžete s mým úctivým pozdravením dále radovat z užívání svých dolních končetin. Rozumím. Dokonale chápu a mnohokrát vám děkuju. Mark Twain už zase pokračoval ve vkročování a Joshua si uvědomil, že se znovu zabral do pozorování pralesů, zatímco morský svět jim zůstal daleko za zády, už žádné moře, už žádné jiskřivé slunce. Lopsang a Joshua si spolu sedli a, jak už se stávalo zvykem, mlčeli. Přestože jejich vztah byl teď více než dobrý, nikdy uplynuli celé hodiny, než mezi nimi padlo nějaké slovo. Když Joshua obrátil své myšlenky znovu směrem na západ, pocítil v hlavě podivný tlak. Bylo to skoro, jako kdyby mířil domů na prvo zemi a ne někam dál opatným směrem. Z nějakého důvodu se právě teď poprvé přistihl, že uvažuje o konci téhle cesty. Lopsangu, jak daleko máme ještě v úmyslu putovat? Souhlasil jsem s dlouho cestou a to platí. Mám ale nějaké povinnosti doma. Sestra Agnes a ty ostatní už nejsou tak svěží, jak bývaly. Hmm, to je zajímavá reakce od velkého samotáře, odpověděl mu Lopsang Suše. Tak mi to připadá, že se Joshua velmi podobdá, podobáte starým stopařům a lovcům z divokého západu. Třeba jako byl Daniel Boone, ke kterému se vás už jednou přirovnával. Vyhýbáte se společnosti jiných lidí, ale ne pořád. A nezapomínejte, že i Daniel Boone měl paní Boonovou a hejno malých bůňátek. Joshua řekl. „Hm, i když některá z těch malých bůňat nebyla jeho bůňata, ale bůňata jeho bratra, pokud má věřit všemu, co jsem četl. Já vám, Jošo, rozumím. Ale to se vám právě snažím říct. Jošo se naježil. Velmi pochybuji, že rozumíte vůbec něčemu, co se týká mé osoby, vyplechová nádhero. Dobrá, a co kdybych vám nabídl tuhle dohodu? Pokud nenajdeme, řekněme v příštích dvou týdnech, někoho, s kým byste si mohl popovídat, obrátím loď a vydáme se naspět. Není pochyb, že už teď máme tolik údajů, že z nich budou mít přátelé na univerzitě šťastní jako blechy. Vy si můžete dát pořádnou dávku odpočinku a rekreace a já začnu pracovat na plánech Marka Traina a budu přitom věřit, že mi stín pana Klemence odpustí. Podíval se na v mírně zmatený výraz a dodal. Víte, v nářečí označuje slovo Twain číslovku 2 a train číslovku 3. To je jen takový malý žertík. Hmm, myslel jsem, že jste dílnu, kde se loď budovala, zničil? Takový malý tunguzinský incident, alespoň tak se to říkal. Černá společnost má mnoho tajných podniků, Jošuo. Je zajímavé, že jste začal uvažovat o návratu právě v době, když jsem zjistil, že naši zpívající kamarádi z toho ledového světa kus za námi měli tentýž nápad. Trolové? Co tím myslíte? Pozorují jejich rozstílené skupinky, které putují světy. Trolové a další tvorové, kteří vypadají jako příbuzné druhy v různých podobách. Při těch krtičkých pohledech je velmi obtížné to přesněji určit. Je k tomu třeba ještě mnohem podrobnějšího studia. Faktem je, že jednoduché demografické sledování ukazuje na to, že všeobecně míří naspět podél trasy naší cesty a není jich právě málo. Možná, že je to nějaký druh migrace. Hmm, zavručil Joshua a znovu pocítil ten neurčitý tlak v hlavě. Nebo možná před něčím utíkají? No, tak či tak, je to opravdu zajímavé, nemyslíte? Kráčející humanoidé. A, jak, a, já tak přemý, a, já, a já tak přemýšlím, co se stane, až na podvozem dorazí další migrující trolové. Další trolové? Co tím chcete říct? No, vyprávěl jsem vám o útržkovitých záznamech ve starých zprávách a mýtech, které hovoří o podivných zjeveních. Věřím, že trolové a další druhy se už objevují na Zemi po celá tisíciletí, Možná jen proto, že momentálně procházeli, možná z nějakého jiného důvodu. V posledních staletích počet takových hlášení klesá, nejspíš díky celkovému vědeckému vzdělání. Nebo možná jen díky rostoucímu psychickému tlaku, pomyslel si a s tím, jak roste počet obyvatel země, pokud mají trolové a ti jejich bratanci podobnou alergickou reakci jako já. Jenže v minulých desetiletích a zvláště od dne, od dne na zem vkročení, začal počet podobných setkání znovu růst. Možná, že tady zažíváme první předzez, předzvěsti přicházející migrace. Dovolte, abych vám uvedl příklad. A je to případ, který teď začíná dávat jistý smysl.